І він провалився у якийсь довгий і безконечно глибокий колодязь, ніби в пащу істоти, головою якої був місяць, а тілом вузька, слизька, без жодної зазубрени, як широка кишка, рура. І Созонт летів у тій рурі, ніби гарматне ядро, яке має вибухнути ним у світ і закинути в мертвий простір ночі. І він вистрілив собою у простір, полетів у ньому, холодному й пекучому, водночас, доки не звалився біля тієї ж Софії Київської, побіч себе самого. Того, котрий сидів на опочіпки і спав біля хвіртки, опершись об стіну. Прибулець стояв біля нього. Великий і нерушний, як гора. Його обличчя під купаком тихо сяяло. І вразився Созонт з теплою дівочої краси того обличчя. Вже не було, мов, машкара. В уста несміливо й ніжно сміхалися. І сказав прибулець, але цього разу нетрубним голосом, не густим чоловічим, як досі, а ніжним жіночим. «Деяко не Созонте!» Спаси душу свою і приклади її в мою користь. «Цього бажаю», – сказав Созонт. «Печерському старцю, що послав тебе, скажи, «Чистота молитов і до Бога дерзновення і з мертвих підняти може». «Це і сталося», – сказав Деякон Созонт. «Чи звільнився від мук сумління?» З твоєю і Божою помічю, мовив Созонт. Але скажи, хто ти є? Тоді сумно всміхнулася в уста жіночого обличчя, прирослого до чоловічого, закутого у рештунки тіла. Уже казав тобі, пущений ходити по землі живих. А наостанок повім ще таке. Завжди правди шукай, щоб ти залишався живий. І його обличчя раптом погасло, ніби світильник, з якого вигоріла олія. І не стало видно жіночого обличчя, а тільки кругле, ніби з каменю тесане ядро. Розвернувся він, як вояк на пробах, і пішов повільно, чітко карбуючи крок. Глухі порожнечі, густо залиті місячним світлом, ще довго чулися ті кроки, але чим далі, тим тихішала і тим коротша ставала від них луна. Созон же стояв нерушно, неймовірно вражений і тільки вуста його беззвучно повторювали: "Правди шукай, щоб ти залишався живий. Правди шукай". А коли стихли кроки, повернувся до того, котрий сидів під хвірткою біля стіни і мав спати. Але той не спав. Дивився широко розверстими очима, і тінявий диякон Созон здригнувся. Почав скулюватися, згортатися, ніби папір у совій. Тоді стискуватися, наче хтось жмакав аркушевого листка, поки не перетворився той у паперову кульку. Тоді та кулька бризнула промінням, що його викрасив місячний камінь. Світляна кулька роздвоїлася і попливла до широко розплющених очей деякона Созунта. А коли обидва світляні кільця впливли у мертві очі, то відразу ж засвітили і підпалили за коцюбле тіло теплом. В грудях у деякона Созунта здригнулося і зарухалося серце і погнало воно охололими жилами кров, яка поступово розмерзлася, бо поставав над світом, граючи кривавими барвами ранок. Розділ 5. у якому розповідається про продовження мандрівки. Отаку От разючу історію розповів нам деякон Созонд, але обговорювати її не захотів, наказавши нам спати, бо матимемо довгу, цілоденну дорогу. Дорогою ж коли захочемо,